на нодоту зводить сон учорашній контрастами випирає то вирячені очі вибухають із темряви то поріг вигиблюваний сотнями ніг похитується попереду то раптом відчуває крихти на підлозі мулюють йому в обличчя вадим кулич виловив із фанерної долинки пензлика «Навіщо ті мертвотні хімери і хто їх буде малювати?» Глянув на полотно, звідки всміхалася йому жінка. І тінь за тінню кинув їй на обличчя кілька зморщук. Зірвався на ноги, відступив до стіни, світячи в медових сутінках вуглинами очей. Вихопив з-під скрипучого столу пляшку вина. Приклався. Поїдав обікрадену жінку поглядом. Ще приклався. Старий егоїст, мовив у розплавлену безвість. Заглянув у віконну шпарку. Що там, сусідка, зі своїми баняками? Вхопив був за взірець барву кіптєви з металевого боку виварки, що порушувала рівновагу двору. Але тут таки відкинув геть. Ні до чого. Поглянув на світло крізь пляшку. І, о диво, побачив там правдиву квітку, а не ту, що тільки назобразив. Приклався і почав швидко кидати маски на біле тло. Ох, як тепер засвітилася крихта вогнику в пелюстках у худій жіночій руці. Розітнула темряву. Тепер Вадим Кулич жбурляв старечі зморшки у всесвіт картини, що народжувалися. А коли зупинився, то уздрів стародавню писанину на побитій літами штукатурці. З павутини тріщин із цього смертельно блідого шматка полотна крізь руїну часу можна було побачити знову химерну красуню. Худу, але жіночну. І лише квітка вогником вихоплювалася назовні. Вадим Кулич заглянув у те пекуче очко і відсохнувся. За якусь мить крутнулася в ньому кінострічка з кавалькадою його минулих погибелей. Може, так приходить параноя. Допив ли вина, і враз вечірнє сонце вкотилося за уламки дахів. О! захопився тією несподіваною гармонією вечора і ще, ще кинувся до фарб, до полотна. О! стогнав у сутіні, що западала з осліплого вікна. Хитався біля свого перекособоченого мольберта. Оце головніше! мугикав і притсмукував. «Це вам не польські смердючі доляри!» Різав холодець загуслого повітря якимись майже кокетливими поглядами. І то знав, кого вишукував очицями, кому іронічно хихотів і з кого знущався і кпив. Бо ж учора таки зранку, і що за днисько, присунулося до хати льодзя, ведучи за собою сухорлявого молодця з лискучим немов тареля обличчям. Те, що вона завжди когось приталіпає з міста, не штука. У неї знайомців немалий виводок, а від старого до малого. Вже бували всі, хто тільки з приходом волоцюг і державних чиновників тішився потайки. Кожен із них – моделька суспільного прошарку. Вадим запросить, бувало, керівного мужа сідати на свій смальцьовий диван і казиться демонською радістю. А от не любив, коли в його домі висиджували яйця своєї безплідної нудоти всілякі членкині щойно створених товариств. Людзя ж, як на зло, полюбляли гаяти довгі години серед цих стурбованих бабер. До слова, це ж якраз її термін. Ну, правда, Вадим Кулич був собі джентльменом і ні разу не галайнув на них. А що зробить? Відпроситься, мов би до вітру, тихенько собі на кухонці сповнить зеленавого гранчачка, потім другого, і назад. І тепло жилами тече. Вже й оті їхні молосні стогони з приводу різних нещасть не виглядають Вадимові такими штучними. А людзя розпинається. То патріоткою перекинеться, то веде жваві дебати на мистецькі теми, то плітку печену різне для різноманіття. Тільки що стогнали, не би їх до плуга позапрягали. Тільки-но перса породисті хвилями ходили, і слізки по них Ручаями текли, а ті тонкі вже язиками вогняними молотять, дзвонять, неначе клепалами.